на якій знаходилось метро, а потім їхала підземкою до центру. Біля, бігла через хрещатик в одну і другу бічні вулиці. Та Вартовий при вході в агентство сказав, що шефа на роботі немає. «А де?» – спитала Олеся. Вартовий з плечима. «Сьогодні ж субота. Він працює і по суботах», – нагадала Олеся. «Так, але не сьогодні. Що ж це таке?» Думка Олесі забилась, як поранений птах. Об Вартового, то чи чергового, як він дивиться на неї, об стіни. Вікно. Розпач її наростав, ставав, здавалося нею самою. Болючий, гіркий, нестерпний розпач. «Є заступник», – почула вона. «Заступник? Навіщо й заступник?» На дворі Олеся спагнула. Єдиний вихід – дізнатися від самого Ігоря Леонідовича. «Навіщо?» «Вона почекає до понеділка. Зателефонувати?» «Вона одна з небагатьох, хто знає, кому довірено знати номер його сотового. Ні, дзвонити не буде». Думка матеріалізується, її мобільник озовається сам. « «Запитання, що ж це таке, змінюється на інше. Ось і все. Я не здамся», – думає Олеся перше, ніж відповісти. «Так, Ігоре Ленідовичу. Доброго дня, Олесю. Де ви зараз? Удома?» «Я біля агентства», – каже правду Олеся. «Ви прийшли на роботу?» «Ні», – майже кричить Олеся. Пауза, що настає нестерпна. Та вона не знає, як її порушити. Вона боїться вимовити слово, бо розуміє. Всі слова стали якісь нестерпними, чужими. Нарешті він каже… Чи не могли б ви під'їхати до мене додому? Я зараз вийшлю в машину. Навіщо? Голос Олесі ледь тремтить. Ми обоє знаємо навіщо. Я не знаю. Тоді, вибачте, дізнаєтесь. Я приїду сама. Олеса замаже кричить. Я знаю, я знаю адресу. Так, вона знає його адресу. Він мешкає десь там, у селищі під Києвом. Дізнавалась, бо готувалась, бо сама йшла на зустріч пашці. Чекайте, будь ласка. Ні-ні, я йтиму. Майже на грані істерики, чи вже за гранню. Олеся відключає свій сотовий. А куди йтиме? Втікати, втікати геть, поки світ осоружний проклятий. Проклятий, коханий Ярослав, Ігор Леонідович, і десять Ігор Леонідовичів, і всі, хто стоїть за ними, поки цей світ не, не здогнав її. Цей світ розставляє її пастки. Олеся розуміє, досі їй вдавалось, неймовірно щастило, ці пастки обминати. Проте в одного, другого, третього, Четвертого перегожого Олеся питає. Як дістатись до такого-то селища під Києвом? Ніхто не знає. З близькою слова. Таксі. Так, таксі. У неї є банківська картка. Там пару сотень гривень. Вистачить на поїздку і назад, якщо пощастить вернутися. Може, справді, найбільший спосіб уникнути пастки і йти їй на зустріч? Через півгодини таксі спиняється на краю селища в царстві багатих осель столичних новорішей і чиновників. Вербова, 25. Будинок за високим парканом Олеся натискає кнопку. І чує голос зовсім не здивований. Це ви, Олесю? Так я, видихає Олеся. Чекайте, я зараз вийду. Тікати пізно, розуміє Олеся. Через кілька хвилин розчиняються дверцята обіч великих, масивних, поважних воріт, і Олеся бачить свого шефа. Зодягнути, як і вона, в джинсі і куртку, накинуто на сорочку смужку. Доброго дня, чим же ви добирались? На таксі. Я вам компенсую витрати, каже він, не треба. Вони проходять невеликими сквериками перед двоповерховим модерним будинком. Дві кулі-балкони нависають над входом, і при наближенні виникає дивне враження, що вони просувають простір, а між кулями роб з химерною металевою композицією. Ну й смаки у нього до мая Олеся. Ігор Леонідович проводить гостю одним-другим коридором до невеличкої кімнати з диваном, столиком, двома роскішними крістами обічнього. На столику апельсин, яблука, манго, печиво і цукерки, пляшка, вина. Допомагає Олесі зняти кортку. Олеся озирає кімнату з двома пейзажами на стіні. «Вам сік чи вино?» – питає господар, коли сідають, як крісла. «Ні те, ні інше», – каже Олеся. Ігор Ілліній «Ми тут самі». Девчонсь уточнює він і поправляється. Майже самі. Але зі ще однією людиною ви познайомитесь, якщо забажаєте. А тепер пийте, що хочете, адже ви хочете запитати Питайте. Господар дому все ж протягає її склянку за персиновим соком. Олеся бере ту склянку і відразу ставить на столика. Ви хотіли б спитати насамперед про хрестики на моєму календарі, адже так? Олеся полотніє, їй стає душно. Ви знаєте? Так, Люба Олесю, чує вона. Тільки не гнівайся, будь ласка. Я не міг інакше заманити вас у цей дім до себе. Заманити ви... Не вставайте, будь ласка, він вимовив фразу дуже прохально. Я безумовно винен і спробую спокотувати свою вину. Я мусив це зробити на прохання, точніше на вимогу однієї жінки – вашої мами. моєї мами Олеся полотніє ще більше. Їй стає зимно, дуже зимно. Вашої справжньої мами. Справжньої мами – що це означає? Олеся починає підводитись. Але чому стали такими важкими, майже чавунними її бідолашні ноги? Мою маму звуть Віталія. Віталія Миколаївна. Вона бачить, Ігор Леонідович теж збентежений. Він теж, мов би, шукає якихось слів. Кращих слів, які можна вимовити. Олеся чує. Єдине, про що я вас прошу, вислухати мене, а тоді чинитимете, як забажаєте. Як забажаю? Але вимовити ці слова саркастично не вдається. Пауза. Важкі молоточки дрібно-дрібно молотять оболесені скроні. Вони великі мешкі. Маленькі важкі ці молоточки, їх багато. Не від цього чоловіка, від них не втекти. Який же він вічливий, її шеф. Вічливий і запобігливий. Навіть більше запобігливий, ніж вічливий. Але ж підступний, підступний барахот. «Кажіть!» – нарешті видавлює Олеся. «Я не знаю, з чого почати». Ігор Леонідович надпиває сік. Після нової паузи вимовляє. «Я ваш батько, Олесю». «Що?» «Це зовсім не смішно вам». «Мені йде тридцять дев'ятий рік». Він зітхає. У його голосі переплітається сум і жаль. І ще щось. Він здається готовий, як і Олеся, встати і піти». Може навіть залишити її тут одну. Ні, з кимось. Олесі все терпне. Вона розуміє, з ким залишиться тоді в цьому великому маєтку. Кажіть, якщо розпочали. Мені тоді було мені шо рік.